Greba eguna gaur, mobilizazio eguna, zerbitzu publikoaren aldeko, mobilizazioa izan da, eta da, eta bayonan izan zirazu intzarietar, atxaldeon. Atxaldeon arantzat, atxaldeon entzuleak. Bayonako manifestazioan beraz, eta bolinik lehen galdera ximplea, baina gaurko mobilizazioa greba eguna zerriburuz zioan eta norziren hor mobilizatuak. Aldarrik nagusia zen zerbitzu publikoaren mantentzea eta eskubiden ez galtzea. Beraz, busaian bezala ez, eh? sindikatu desberdinek dute manifestazio hortara deitu, beti bezala beraz, ZZT, ZFDT, EFO, Intza eh? eta beste, eta lab gero azkenik beraz, hola biatu dira o txa berealddarrikapenen inguruan naizta gain nagusia izan zerbitzu publikoen aldekoa. Hor beti boiaarjan azken aldetan mobilizazio desberdinak badira behin trenbideetako langileen greba eta gaurko grebak lotura bat batute e, Lotura bat badute darrikapenen aldetik azken finean tzefeko langilek ere beraien lan baldintzak salatzen mai dituzte zerbitzu publikoa defendatzen dute garraio publika eta hori zen gaurko aldarrik apenetako bat ere, beraz bai hor ziren beste guzien artean hasirik baina baik greban eta manifestazioan. Ba, bon, haipatuko dugu berdin, piskat berantago, trenbideetako langileen mobilizazioa ere zertan den, eta gaurkoan beraz, e, nor bazen zer bitzu publiketan, etako ze langile. E, ikusi ditugu besteak beste ezkuntza lokoak eh, hainbat ikatetxetan grebak egin dira edo bederen batzuek egin dute beraz irakasleta langileak hort Beraz jakin bar da goi-mailako ikasketen selekzioa gaur egiten dela gaur dela eguna beraz hori salatzen zuten aldie batetik hori daio Hori da gaur da eguna eta beraz erraiten dute horren helburua dela ez ezkuntzako gastuak txipitzea eta horren e, kontra beraz edo erreforma hori salatzeko atera dira karri karalde batetik eta gero ba, usaian bezala osasungintzako langile desberdinak, e, bai honako ospitaleko akorrikusi ditugu, baina e, erizain taldea handi bat ere bai hor zen, eta horiek ere ba, bai ospitale, bai zahar bai kliniketan pairatzen dituzten lan baldintza gogorrak salatzeko eta e, batez ere behin eta berriz azpimarratzen dutena da puntako teknologia izanik ere adibidez Baionako ospitalean, ba gero uh, humanoaren aldetik eta baliabideen aldetik horreskasa handia badela eta e, aipatu diguta adibidez urgentzietan, larrialdietan bost pasaioren itxoin behar hori eta haiek zen gaizki bizi duten eta heriekin ezina momentu bat pasa ezin uh, goso kimtzatu eta beste beraz harta falta hori salatu dute uh -huh. Pentsa, azten idioen, azten ikusi dudan berri bat, uh, ba, dirazidu frantxes gobernuak, urgentzietan diren burrokat atentxioak apaltzeko kamerak instalatuko zituztela, ez egitea den, azkenean ez dutela langilegoaren aldeko parioa egiten, baizik eta berri zede, teknologia berrien bidezko kontrol edo... Ba, bai ospitalean adibidez ez dute preseski hori haipatu, baina bai aipatzen zuten, dena dela eh, materiala eta teknologiaren aldekoa, eta aldiz gero baliabide humanoak ez direla ezartzen eta ezin dutela gehiago eta preseskie egia da urgentzietan ere larrialdietan izan girela baino baino gehiagotan eta harrigarria dela nola lan egiten duten zea zenbat orren segidan lan egin dezaketen ze baldintzeetan eta zer ritmoan eta azken finean ba akatsakola gertatzen direla gero eta hiek ere biziki bizikiakituak direla seatuak direla beraz, alde batetik mintzatu gira, eh? jano laztirirekin, ospitaleko zerreteko eh, ordezkaria da bera, eta preseski hori aipatzen duen, eh? nola eh, teknologiak gero eta puntakoa den, baina eh, langile eta erizain eta beste eskas diren entzun dezaguna. Bara, hori zinezko argazkideak bat, argazkide horren gibilea ikusten delarik, langile gile eskasa ikusten da uruzantzietan zer pasatzen den, biztanleak eta lau, bo, sei oren goitean egoiten dira oo etxipimertu batten gainean, eta hori ez da sinez onartzenan bai, zinez makinan aldetik eta agunpuntuan gira, megiro diendetazoko patzeko, erietazoko patzeko hori ez da. Araberaz, eh, janok erraiten ziguna eta etzen bakarra, eh, erizainek ere gauza bera erraiten zuten akituak zirela eta eh, ezin dela hola segitu. Um, bon, ezin dela orax egitu, behar zer uh, mobilizazio horrek zerbait ekaratzeko uh, asmoarekin edo esperantzarekin dira, negoziazio zerbaitetan dira, edo zer eskatzen dute, azkenean? Ba, eh, eskatzen dutena da baliabide gehiago, betikoa. Betikoa itaraztea, zentakoak ez da horre ingoa, azkenean. Eta eh, adibidez, mintzatu gira ere bai baionako herriko etxeko langile batekin, eh, kanpoan lan egiten duen langile batekin, Eta berak erraiten zuen, uh, berak espalditik hortzela eta zinez urte-zurte ikusten dituela lan balintzako kertzen. Eta beraz momentuz ez duela beste atera biderik ikusten, karrikara ateratzea baino, beraz uh, proposatzen dizueten zutea Ramuntxo Bayonako Langilea. Zendako, lehennek bezala, ze frantzia ezbergin dauntza, eta berdela antzatu, eta... Ez bai baina bizi honetan, ahantzatzen biskaz ez du dena ginen, denak egira soportatzen eta soportatzea enetzat, nadezia ondia baita. Kambiatzean egira denak gure afen, gure lana lehen hobazen zerbait, eta guai uste dut joten dela eta zen hau zuetia hartako hemen gira, Entzatzeko zerbait muitzia edo atxikitzia. Ara, beraz e, bederen den gutxia edo diren lanbalintza horiek atxikitzeko karrikara atera behar dela eta behar bada azpimarratuko nuke lab sindikatua gogoeta bat edo urrats bat hozka bat urrunago joaten dela bere gogoetan eta erraititen dula zerbitzu publiko horiek hemen berean antolatu behar direla, orain Euskal Elkargo bat badela eta beraz itxoingabe paue edo bordele edo parixetik etortzea etortzea behar eta hemen antolatu behar dela hobeki eta beraz horiek horrat buruz joanen direla e, ondoko hilabeteetan eta hasiak dira jadanik berraitzen du sindikatuen artean gai hori eztabaidatzea zaila da ainitz poweren menpe baitira sindikatuak bainan bederen langilego eta jendartearen baitan saiatzen ari direla pixkat gaia lantzen eta nola egin daiteken e, zerbitzu publikoak ere bai euskal elkargoan kondutan hartuak izan daitezen hemengo auti Beraz, hausardia piskabat, gadetzen nute, Bai, edo bederen a, ausardia eta bederen a, ez da baidata, gogoetarako gune bat a, izaitea eta denen artean a, itzegin alizatea ea zein atera bide izan daiteke, jendea ez dadin puntu oietara ino iritsi eta eta zinez a, ikusten dela akidura bat karrikan, beraz, mm -hmm. nola hori aldatu? Uhum. Zerbitzu publikoaren ba, babes eta eskubide horren galtzearen belduuga azkenen Europaga hor, denko hunkitzen gehituena. Hori da eta jakin barda ere azkenean enpresa pribatuetako langileak ere gerota gehiago ateratzen direla olako egunetan karrekarat finean a, jende biziki desberdinan hasten dela eta sektore guxiak azkenean ordezkatuak direla manifestazio horietan. Uhum. Bukatzeko berdien trenbidetako langileak, beraz joan ostiralean oien meritzigarren greba egunean ziren, jadanik, zertan dira? Ikusi dituzu? Hortziren, mm. eh, bai hortziren ba, usaian ikusten ditugun aurpegi Bye. berak, hortziren, eh, eta momentuz segitzeko asmoarekin indartzu ari dira, haiekin eh? egiten dugularik ba, beti motivazio horrekin eta aintzina eh, joan behar horrekin, badakik go ere azkenean uh, ituritzen zaitatzo zela jakin asteburuan uh, pepilla una miharitzen zela beretan beraz haratere mm. joan dira beraz ez dira gelditzen eta, eta beraz horren berri emanen ditute dozen gisa eh, bihar goizena goiz berrin mm. baina segitzen dute eta motivatuak dira mm -hmm. billar uh, greba eguna dutelarik uh, berrisas Hori da, e, gero erregularki bozkatzen dute, eta normalki peio dufo izanen da beraz bihar zezetetik, eta izanen da ere labeko beste ordezkari bat, eta beraz haiek sekiago espikatuko digute zertan den, eta ze aurreik ikusten duten ondoko egunetarako. Bihar goizan, beraz goiz berrien, sortzeak hamar gutitatik entzina, izango dira bi gomita Jeronimo Prieto, beraz laben izenean eta peio dufo zezeteren izenean. Et eh ben insa arieta je collera tienne de senna